tamul lisani yafahu qawli in uridu ila al-islah mastata'u wa ma illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib sadaqallahul azim hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi yang mulia ini insyaallah kita sama-sama dapat meneruskan solat dan kuliah subuh Pagi ini saya akan membawa satu tajuk Iaitulah berhubung dengan Al-Adab fil Islam Akhlak dalam Islam <tuh> Apabila kita membicarakan tentang adab ni Adab ni memberi erti Tiga ataupun empat Satu adab dengan makna akhlak Satu adab dengan makna Tempat makan Dalam bahasa Arab ni satu lagi adab dengan makna pengajian. Adab yang akan kita bincang adalah adab berkaitan dengan akhlak yang dinamanya yang dimakna al-akhlak. Al Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis: Inna bu'ithu liutamma makarim al akhlaq Makarim akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Hadis ini memberi makna akhlak adalah sebahagian daripada Islam. Akhlak sebahagian daripada agama. Akhlak antara perkara-perkara ataupun amrun min umur din ataupun urusan agama. Orang yang tidak berkata tidak memeluk agama Islam berarti mereka mempunyai akhlak tetapi mereka aptitude akhlak mereka tidak kesampaian tidak sampai ke satu tahap yang disebut dalam Islam ini ada akhlaknya yang pertama al akhlak ma'allah subhanahu wa ta'ala akhlak ataupun al adab ma'allah adab dengan Allah yang kedua al adab ma'ar rasul yang ketiga ma'al walidain yang keempat al-adab ma'al quranil al karim yang kelima al-adab ma'al masajid yang keenam al-adab ma'al ma'al apa ma al-adab al ma'a ma'al ilm yang ketujuh al-adab ma'a yang ketujuh al-adab Ma'at ta'am dan banyak lagi lah adab-adab ni. Sampai dengan makanan pun Islam mengajar kita supaya kita berakhlak. Ketika nak makan, ketika lepas makan, ketika melihat makanan, memegang makanan, kalau makanan itu rasa tak sedap, kalau makanan itu rasa sedap, ada sopan dia, ada akhlak dia, adab dengan Ad, dengan isteri, beradab dengan anak, beradab dengan sahabat, beradab dengan beradab beradab beradab dengan haiwan sekalipun mempunyai akhlak dan adab. Kalau kita tengok yang pertama beradab dengan Allah. Beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran atii'u Allah wa atii'ur Rasulah. wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah taatlah kamu kepada rasul taat kepada Allah dan taat kepada rasul ini dia panggil taatun mutlaqah taat yang tidak boleh ditolak tidak boleh di dipertikai lagi tak bolehlah. tak boleh nak kata yang ni kah tak ada taat mutlaqah dia panggil wajib taat yang wajib yang merupakan fardu ain kepada setiap hamba mentaati Allah Manakala taat kepada ulil amri, taat ikhtiari dia panggil. Taat dalam bentuk ikhtiar. Tengoklah pula, kalau dia suruh kita buat benda yang jadi dosa, janganlah taat. Kalau dia suruh kita buat benda baik, kita taat. Kepada ketua, kepada pemimpin, kepada ibu bapa dan sebagainya. Apabila dia sebut taat kepada Allah dan Rasul itu sebagai taat mutlaqah. Ijbariyah maka menjadi kewajipan kepada seorang hamba beradab dengan Allah berakhlak dengan Allah bagaimana untuk menyifatkan adab tersebut maka adab itu kita sifatkan dengan bagaimana tindakan seseorang hamba itu sembahyang ke dak puasa ke dak sebab itu mempunyai urusan-urusan yang berkaitan dengan berakhlak dengan dengan Allah Subhanahu wa taala Baik macam mana sekalipun kalau tak semayang, tidak arti dan makna. Semayang macam mana kalau tak berpuasa, tidak ada arti dan makna. Puasa macam mana sekalipun kalau tidak memberi zakat, tidak ada arti dan makna. Ada kaitan-kaitan yang disebut dengan Arkanul Islam Al-Khams. Rukun Islam yang lima itu ada kaitan dia. Ada rant, apa rintis-rintitan dia. Dia panggil silsilah. Rantai dia. Macam rantai tu, cakok, pi cakok. Mari sampai satu, tak tahu yang mana satu punca ada. Tak tahu di mana punca ada. Tetapi itulah hubung dia. Mengucap tak mau, tapi semayang. Tak ada. Semayang mau mengucap tak mau, Mengucap mau tak semayang. Tak ada makna. Jadi kesemua tu ada kaitan. Yang itu dia panggil dengan sebagai Al adab ma Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hamba yang beradab dengan Allah adalah hamba yang tidak pernah menolak apa yang dikandaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila Allah perintah dia, dia lakukan sekadar mana yang dia mampu memang itu pun Allah perintah kita lakukan sekadar mana yang kita mampu jangan kita menolak apa yang diperintah oleh Allah tu sebab itu apabila berkaitan dengan hukum hakam Allah apabila kita apabila kita tolak, jadi masalah tak buat tak apa nampak tak? tak buat tak apa bukan kita tolak macam orang tak ma depan makanan dia tak makan tak lalu nak makan tu cerita lain tapi kalau dia tolak makanan tu dia tak sama dia tak lalu nak makan seperti orang suap pinang kat dia dengan sirih yang pertama boleh jadi dia tak biasa makan yang kedua kalau dia biasa makan pun sekarang dah tua gigi sepuntung tak ada nak tokak nak menatang apa betul tak jenah kunyah tiba makan sirih ni bahaya tuan-tuan kalau orang tak biasa jangan nak cubalah 2 3 tahun lepas ni 4 5 lah. Kami pergi Aceh, satu rombongan, pergi ahli-ahli akademik lah. Sampai di Aceh, kita disambut, disambut dengan tarian Aceh. Dia sambut kita pun tak masuk sekali dengan orang ramai, keluar. Dia panggil kawas, apa nanti, airport dia tu, airport Apeh, Aceh ni kecil daripada airport Lost Ark lagi. Kecil, kecil, kecil banyak daripada airport Lost Ark lagi. yang kata airport Aceh ni, manusia ramai lah. Dia sambut bahagian diraja lah. Kita keluar tu tempat diraja lah. Walaupun kita tak ada seorang raja. Kalau, kalau raja Gopal pi pun tak mungkin agak raja mana pun tak ada pun. Tapi dia, dia, dia raih sungguh-sungguh. Disambut dengan tan tarian Aceh. Lembut sangat tarian dia. Tarian lembut, lembut, apa? lembut, lembut gemalai. Ini tarian tepak sirih. Dalam bapak tu dia bawa sirih, dia bawa semua cukup. Dengan sirih, dengan pinang, dengan apa semua Dia balut siap-siap dia tak. Dia menari-menari tu Dia pi kat kita, dia bagi sirih Menari-menari-menari, bagi kat kita, dia bagi sirih Menari-menari-menari, bagi sirih, bagi sirih Semua Dan dia bagi orang dia Apabila bagi, bagi sirih, masuk mulut Bagi sirih, masuk mulut Bagi sirih, masuk mulut Termasuklah perempuan kita ni 45 orang Saya seorang, bagi sirih pop Masuk ni, masuk baju kad. Saya tahu tak saya mampus punya ni. Habis kurang 10 minit, habis menari tu. Masa nak naik bas tu tak boleh naik lah. Melelong habis perempuan kita UKM. Kena masuk tempat perehat tu satu jam pula. Tak boleh berjalan. Penin, mabuk pidang. Ada seorang doktor Jafari tu duduk dalam bilik Ayak Street. Saya pergi duduk, tanya awak Dr. Jafari. Tak tahulah Ustaz Bahir macam nak mati dia. Tahu. Peluh penuh. Kata awak, Ustaz tak apa kah? Kata Ana tak apa pun. Ustaz boleh dah besar lah, Ustaz tak besar apa dia? dia dah tak pesa, dia tak nak makan pinang dah tahu tetap pesa, tapi makan buat apa dah dah tahu orang mulai bakat makan sekarang ni salah pula, apa nak salah pula kita bukan kita lempak pinang tu, kita ambil simpan jelah saya tak makan, tak makan ya nak makan jangan hampa bakam tak tu pasal, aku tengok keadaan dulu sirih mereka tu, buah kulit kayu manis lah, buah apa lah, gambiak lah tak penin terang lah. pakistan dengan banglah, jangan berborma je boleh makan sirih tu penin tu no melelong, peluh, tak bergerak berkata saya nak penih macam cuma tak talqin bagi apa-apa tu apa puluh orang, satu pah saya seorang lah, buat tak tahu saya apa buat penih semua nak pergi semacam orang kata Mu tak hormat adab orang, tak makan sirih balik pilih empat kat hotel bukanlah kita tak mau kita tak mampu nak melakukan dia berbeza dengan orang yang menolak tak tak, dia tak ambil terus dia lempak sama satu, tak tak kita ambil simpan, tengok keadaan kalau mampu aku makan. Kalau tak mampu, aku pun tak makanlah. Beradab dengan Allah pun antaranya begitu. Satu, saya perkara yang selalu saya sebut antaranya ucapan-ucapan kita ni. Orang kita ni dia ada trend bercakap. Trend dia tiru daripada orang-orang bukan Islam. Apabila dia nak bercakap, orang, orang besar ni dia bercakap dia ada trend dia. Walaupun dia tu Islam kalau dia kapiak kita tak jadi halah. Orang-orang besar yang nama nama Muhammad, yang nama Sulaiman, Abdul Hamid, Mahmud dan sebagainya ni. Apabila anda bagi ucapan yang pertama dia puji, dia sebut. Yang amat mulia tuanku lah adakah? Yang amat berhormat Datuk Perdana Menteri, Datuk Seri Menteri Besar, Datuk itu, Datuk ini. Last sekali baru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Betul tak? Saya je orang yang ubah trend dalam Insaniah. Saya tak sebut itu Saya sebut Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sampai yang amat mulia. Tuanku Sultan Abdul Halim. Canggak orang nak marah. Datang haram jadah sahabat khairan ni. Kami buat kot lain. Dia baca kot lain. Ini cerita betul ni. Eh? Sebasal konvo. Apabila konvocation. Dekan-dekan semua duduk di atas. Kena ada ucapan dia. Saya tak mahu. Ampur manusia habis-habis baru ampun Tuhan, betul tak? Puji manusia baru puji Allah Taala. Puji manusia baru puji Rasul. Yang kamu nak bercakap tu siapa? Yang bercakap tu manusia. Manusia ni siapa yang buat? Kamu nak bercakap depan siapa? Depan manusia. Manusia tu siapa yang cipta? Tukah, tidak berakhlak kah dengan Allah subhanahu wa ta'ala Apabila kita nak membuat ucapan Kita memuji seluruh manusia Selepas ke, Barulah kita puji Allah Puji hamba yang hina ini Baru puji Allah Di mana kata ada berakhlak? Di mana kata adab tu Saya tak mahu Hatta ada Nabi hadis Nabi, Nabi kata Apabila seseorang itu Bercakap Dia tidak memberi salam Jangan menjawab salam dia depa cakap habis dah baru bagi salam. Jangan jawab salam dah. Salam tidak ada makna lagi pada ketika itu. Itu trend ucapan. Pasal apa depa buat, buat macam tu? Kana nak nak nak tiru, nak turut cara orang-orang bukan Islam. Orang bukan Islam tak apalah. Kita orang Islam tak boleh ada tradisi dia, adab dia, akhlak dia, budaya orang Islam. Coba tengok ulama mana-mana. Mana-mana ulama pun biar depan siapa pun dia tetap memuji Allah dulu, betul tak? Puji Allah dulu, baru boleh kita puji manusia. Ni manusia habis dia puji, baru puji Allah subhanahu wa ta'ala. Beradab dengan Allah, sehingga Allah suruh nak makan, nak minum pun setitik air pun kamu kena puji aku dulu. Bagaimana kamu nak makan bukan setitik air. Segala-galanya datang daripada air dan akhirnya jadi makanan. Kamu nak makan benda aku, kamu kena puji Allah. Minta Allah suruh kita puji dia. Sebab tu kita sebut Bismillahirrahmanirrahim dengan Allah yang amat pemurah lebih bagi pengasihani kita puji Allah dulu baru kita ambil makanan kita puji Allah dulu baru kita ambil minuman kita puji Allah dulu baru kita melakukan sesuatu tindakan itu nama dia beradab dengan akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala ini nak baca buku baca kitab tak mau bismillah tak kira kita apa pun kalau buku bahasa Melayu macam mana ustaz bahasa Melayu pun mula dengan bismillah buku sains buku sains membaca dengan bismillah Buku katun, buku katun pun hampa mula dengan bismillah sebab hampa nak baca, nak sebagai hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bismillah pelan-pelan, lah. orang kata gila pula kot. Padangan buku katun lah adakah? Kudutari, Ipin dengan upin. Tak apa? Tak boleh lah. Padangan katun je lah. Bagaimana buku-buku yang... -buku Kecuali buku lucah, buku karut, buku penipu, buku pembohong tu tak payahlah. Tapi sekurang-kurangnya dua kitab agama, kitab ni wajib membaca dengan mulakan dengan bismillah. Walaupun buku tu dah, menulis dalam bahasa Siam, dalam bahasa Hindu, dah Tapi dia bercakap tentang agama, kena tulis, kena baca dengan mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu <tuh> beradab dengan Allah Subhanahuwataala. Sebab itu Allah mengajak kita Supaya kita ni sentiasa beradab, kita mulakan dengan sesuatu dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Nak bagi banyak lagi, diakhiri dengan wassalamualaikum. Itu adab. Macam masuk umur orang bagi salam, keluar pun bagi salam. Tentang tak? Padahal nak keluar, nak bagi salam apa lagi? Nak keluar? Tak. Assalamualaikum. Tentang tak? Padahal nak keluar dah, patutnya apa perlu bagi salam lagi? Nak keluar dah. Tapi, assalamualaikum. Bagi salam juga. Masuk bagi salam, keluar bagi salam. Sebagai hamba, Allah mengajak kita yang pertama, berakhlak dengan Allah. Lebih-lebih lagi, apabila kita nak melakukan ibadah Ibadat khusus, ibadat umum, ibadat far'i, dia panggil, furuk ni. Ibadat ni banyak semua, seluruh kehidupan manusia ni. Selain daripada maksiat, ibadatlah Sebab tu dia suruh kita, Bismillah. Sekurang-kurangnya kaitan kita mempunyai ada kaitan dengan Allah SWT. Akhlak kita dengan Rasul yang kedua Allah sebut dalam Quran ya ayuhan allazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum كما قال الله. Allah kata wahai orang yang beriman la tarfa'u. Jangan sekali-kali kamu mengangkat suara Aswatakum fauqa saut Nabi mengenkap suara kamu lebih tinggi daripada suara Nabi. Walla tajharulahu bilqaul. Jangan kamu tengking Rasul dengan perkataan. Kajharibagdikum bagda. Seperti mana kamu tengking kawan-kawan kamu. Jangan kamu bergurau dengan Rasul seperti mana kamu bergurau dengan kamu, kawan kawan kamu. Jangan kamu mempersendakan Rasul seperti mana kamu mempersendakan kawan kamu. Persoalan yang kita mungkin timbul. Bagaimana pula dengan keadaan kita pada hari ini yang Rasulnya sudah pun kembali ke rahmatillah. Adakah kita ni boleh dikatakan mempersendakan Rasul mengangkat suara di hadapan Rasul? Ya. Apabila kita menolak hadis Nabi saw. Apabila kita mempersendakan hadis Rasulullah SAW, itu ibarat kita mempersendakan Nabi. Sebab Nabi dah kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kitab Allah wasunnati. sunnati. Betul tak? Dua perkara. Kitab Allah, aku tinggal kepada umat aku. Hadis aku juga, aku tinggal kepada umat aku mempersendakan hadis berarti mempersendakan rasul bagaimana kita nak mengetahui kita ni mempersenda ataupun tidak macam mana kita nak kata kita ni persenda tak ataupun tidak yang pertama menolak secara total ha ni bukan hadis lah hadis ni daif ke hadis tak daif ulama kata hadis yang daif itu lebih baik daripada kata-kata ulama untuk melakukan hujah tu hadis daif tu kalau hadis tu daiflah kita kata baik daripada kata-kata ulama lagi mana kata besarnya hadis ni walaupun namanya dhaif bukan namanya hadd hasan bukan namanya marfu tetapi kerana dia tu dikatakan hadis maka kita tidak boleh mempersendakan hadd sampai ke tahap itu bagaimana pula orang yang mempersendakan sebab itu hadis ni apa yang maksudkan dengan hadis kullu maja'a jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa taqririn wa sifatin khuluqiyatin hadis ni iaitu setiap apa yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin daripada perkataan wa pengakuan wa sifatin sifat sifat khalqiyatin sifat khuluqiyatin sifat akhlak sifat luar wa sifat dalaman sifat yang nabi memang Allah buat nabi janggut nabi panjang mana tu dah panggil khalqiyah rambut rasul panjang mana tu khalqiyah kuku rasul panjang mana khalqiyah khulqiyah Akhlak Rasul, macam mana Rasul jalal, macam mana Rasul makan, macam mana Rasul tidur Macam mana Rasul melayan tetamu, macam mana Rasul bersimbang dengan isteri dia Macam mana Rasul sembang dengan pak mentua dia Walaupun pak mentua tu kawan, tapi bagaimana cara Rasul berbual dengan bapa mentuanya Dan menantu-menantunya, cucu cicitnya, sahabat-sahabat, segalangan sahabat, -sahabat dan musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pergaulan Nabi dengan mereka? Bagaimana cara Rasulullah bercakap dengan mereka? Bagaimana Rasulullah melayan tetamu-tetamu sekalipun tetamu itu datang di kalangan musuh? Semua tu dia panggil sifat khuluqiyah. Mana kata takrir? Iaitu pengakuan Nabi. Nabi larang pun tak. Nabi suruh pun tak. Yang tu dia panggil takrir. Seperti mana bab ni Al-Fatihah asalnya tidak dikata halal Tetapi kalau tak silap saya pernah berlaku Sekali apabila ketua tentera-tentera Islam Yang diketuai oleh Nabi SAW Untuk memerangi satu kumpulan Yang memberontak menentang Islam Sebelum sampai ke satu kumpulan tersebut Maka Rasulullah dan para-para sahabat rehat ...di satu kawasan. Tiba-tiba pada ketika itu Khalid ibn al-Walid dapat menangkap seekor Qarda. Jadi Khalid ibn al-Walid dia tangkap, dia bakar, dia basuh, dia bersiang, dia bakar, dia pun makan. Rasulullah melihat sahaja. Rasulullah tidak larang, Rasulullah tidak suruh. Rasulullah tidak kata jangan, Rasulullah tidak kata ya. Maka itu dia panggil takrir. Takrir itu dikira hadis. Jadi Rasulullah nak kata halay pun tidak. Kata haram pun tidak. Jadi, apabila depan Nabi, Nabi tak larang, mana boleh. Sebab itulah, dap ni, dia boleh. Jadi, maknanya kata boleh buat ubat, boleh buat macun, boleh buat minyak. Laka, khasiat dia, saya tak tahulah. Mohong lah. Ya. Sudah mampus, tak payah lah. Saya lomak, bagi balut dap di benar tu, betul-betul pihak. Dia kena cari untuk rumah, cara lain juga. Ada untuk rumah. Tak boleh, perangkat. Nak penat, ingin balik orang kedah. Nak abang siap lah. Siapa ingin tak larang pergi tu, nak obohal balik, boleh. Tapi tengok injil lah. Kalau injil tu dah lama telah surang-surang obohol buat habis duit. <coughs> tak boleh pergi tukar injil baru tu. Eh. Ataupun biar pergi dia injil tu. Duk cara injil tualah. <coughs> ha. Kalau ramai sangat, kita panggil dia mari sini. Saya boleh panggil. Dia memang lah. Tapi kena tahan sakit. Lah. Nak terkencin. Macam-macam dia buat pah pada tu. Eh. <coughs> Nak A eh, tu. Eh. Orang malu nak saya maaf benda-benda macam ni. Saya tak peduli. Lagi aku boleh habak, aku habak. Tak kira dalam majlis mana. Saya pernah sebut harus. Saya kata tidak menjadi satu kesalahan anak dara meminang anak turunan. Anak darah meminang suami orang. Kalau dia dah berkenan. Saya terlupa kata dalam majlis itu, anak raja ada. Raja ada di depan. Majlis Nuzul Al-Quran. Tahun 2008, saya ada jemput untuk menyampaikan ceramah Nuzul Al-Quran di hadapan tuanku. Peringkat negeri Kedah di masjid Zahir. Saya terlupa sebelah bini Ustaz jizan tu anak raja. Tuku Syafinas. Allah, lepas pada tu boleh pahabak? Hmm? Kata, pahabak aku lepas dah. Kau suka, kata itu kata salah aku minta maaf kan kalau itu tak salah anak raja tu kena fahamlah dah kan dia dengan kita sama-sama. kena nak mai kat kita mai pak mentua kita raja ku dia nak pergi kau orang lampi pak mentua dia pak raja asal kan dia bangsa dia dah apabila perempuan mesti dia kena cari lelaki kita tak menjadi sunnah Baik itu Khadijah binti Khawilid sanggup meminang Rasul. Dia, dia yakin Muhammad ini boleh membahagiakan hidup dia. Muhammad ini boleh membawa dia kebahagiaan dunia dan akhirat. Muhammad ini boleh menjaga maruah dia. Muhammad ini dapat menaikkan maruah dia. Maka Khadijah sanggup buka mulut di hadapan Mubi SAW. Tapi Nabi kata, Khadijah kalau betul kamu serius, tak apa. Biar saya yang meminang kamu, jangan kamu pinang saya. Tapi yang, muka, yang buka mulut, Khadijah. Kalau zaman Allah ni, dia lah mula SMS dah lah, kan, telefon. Boleh? Nak kata. Itu yang sebenarnya. Tapi orang ni duk guna ayat, Telaga cari timba, telaga cari timba, bukan terima cari telaga. Dengok juga lah. Tapi kalau papi minang bangla mampu. haba bangla pegang buat konsi bangla akan tahu burma-burma bangla-bangla kadang-kadang dia menikah seorang eh dia konsi sampai lima kita dapat berita mana dia menikah seorang eh seorang dia eh, menikah nikah siapa buat syarat nak lah. boleh-boleh kad dia pi dia tak ada di bid rumah dia konsi lima orang jantan dekat konsi peranak tak tahu kata pesan mana teringa muka macam kawan ni. kaki muka macam ini telinga macam mana tu bercampur-campur <laughs> macam apa? dulu perempuan norita apa narita apa Nah, ha. Naritapah kena hak mati di kondominium mana aku tahu. Ha. Lepas buat, buat kenyataan dalam mulut dia ada air mani bercampur-campur, mencampur bursa saham. Betul tu? Jadi kita orang Islam ni kena ada akhlaklah, ada adab. Jadi adab dengan Rasul yang pertama macam saya kata tadi, jangan mengangkat suara. Jangan maksud mengangkat suara di sini kalau hari ini makna kita jangan menolak hadis, jangan mempertikaikan tentang kesahihan hadis. Sebab siapa kita? Betul tak? Orang yang nak boleh mempertikaikan sekesahihan hadis ni ada di kalangan orang yang dipanggil orang ulama' hadis. Mereka menghafal ribuan hadis. Mereka memahami ribuan hadis. Mereka menghafal dan mengingati ribuan hadis dan mertabak mereka pula mesti syarat mereka juga menghafal 30 juzuk daripada Al-Quran. Orang-orang seperti ini barulah mempunyai mempunyai hak untuk mensah mentashihkan hadis. Dia lah boleh kata hadis ni bahasa macam ada syak sikit hadis ni macam tak tepat nak betul Dia boleh kalau orang macam kita manakala hadis-hadis yang sampai ke tangan umat Islam yang ada pada hari ini adalah hadis-hadis yang sudah pun di apa nama di ditasih di di, di di pastikan ke hadis hadis tersebut sebab itu kita orang Islam hari ini kadang-kadang kita dengar mulut terlalu celupar tentang hadis kita sebut dia bercakap, ada hadis tak? Kalau ada hadis, saya buat. Tak ada hadis, saya tak mahu buat. Amboi. Takkah? Tak ada hadis. Ada hadis, kata, -kata yang tak boleh ni? Ha, tak payah, dia tanya abang tu. Kalau orang kata tak boleh tu, tak boleh lah. Ha. Pasal kita siapa, betul tak? Jangan terlalu curupat dengan hadis Nabi SAW. Kecelupatan tersebut. Yang pertama, mengurangkan darjat kita sebagai umat Nabi. Yang ketiga, boleh membawa kepada kesyirikan atau kekufuran. Kufur dengan hadis Nabi Hukum dia kufur. Kufur dengan ayat, hukum dia kufur. Sebab itu, satu ayat daripada Al-Quran, kita menafikan hukum dia kufur. Bagaimana menafikan, bukan satu ayat, satu huruf daripada huruf Al-Quran itu dihukum dia kufur. Apabila seseorang itu menafikan. Bagaimana apabila dia menafikan satu ayat daripada ayat Al-Quran? Kalau satu huruf pun dia kata alif itu bukan huruf, huruf Al-Quran. Kalau dia nak kata lam tu bukan huruf Al-Quran. Lam tu matakai lah dia kata. Lam tu bukan huruf Al-Quran. Kalau dia kata matakai tu macam huruf lam, tak apa. Tapi kalau dia, dia kata lam tu bukan huruf Al-Quran, maka hukum dia kufrun. Pasal apa kufur? Karena Allah itu, kalimah Allah itu cantuman daripada alif lam lam ha. Kalimah Muhammad cantuman daripada min ha min dal. Kalimah Islam bercantum daripada la ilaha illallah 24 huruf. Ulama' kata 24 huruf ini, setiap huruf apabila seorang membaca la ilaha illallah, dia akan menghapuskan satu jam dosa, satu sa'ah dia kata. Sehari semalam ada 24 jam. Apabila dia berkata la ilaha illallah, perkataan tersebut datang daripada hatinya yang bersih, satu huruf itu akan menghapuskan, mengkafarahkan dosanya satu jam. 24 huruf berarti 2 24 24 jam. Sebab itu Nabi kata man qala ilaha illallah dakhala al jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah dia mati masuk syurga. Kecuali ada hutang-hutang lain, dosa-dosa lain yang perlu dihapus tapi dia layak dah masuk masuk syurga. Sebab itu ulama hurai tentang la ilaha illallah ni dia punya 24 huruf. 24 huruf barang sesiapa berkata la ilaha illallah satu huruf itu menghapuskan satu jam dosa. Kerana dua hari semalam ada dua puluh, dua puluh empat jam. Tiba -tiba. Bagaimana ulama menghuraikan, bagaimana muhaddisun, bagaimana mufassirun menghuraikan kalimah. Ilallah. Mereka kaitkan kalimah la ilah illallah punya tujuh perkataan. Dan tujuh perkataan ini setiap satu perkataan menghapuskan satu hari dosa. Tujuh perkataan menghapuskan tujuh hari dosa. Berarti barang sesiapa berkata, La ilaha illallah. Seolah-olah dia tidak melakukan dosa. Sampai ke tahap itu, para-para ulama mentafsirkan. Bagi kita, mungkin kita tidak tahu. Kerana kita hanya setakat membaca, La ilaha illallah. Tetapi bagaimana pentafsiran, La ilaha illallah itu, Bukan sebarang orang. Bukan orang-orang manusia biasa. Manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada mereka. Pandangan, mujahadah, ilmu, hati yang bersih. Yang tidak melihat, melainkan Allah SWT dan Rasul. Baru boleh mentafsirkan perkataan. Jadi di sini mempunyai makna yang cukup besar. Jadi apabila kita sebut apa nama beradab dengan Rasul. Yang pertama, ialah mentaati seluruh kehendak Rabi. Yang kedua, iaitulah, apa nama menerima apa yang diajar oleh Nabi daripada hadis. Yang ketiga, iaitulah memuji Rasul. Sepertimana memuji Allah. Memuji Nabi SAW. Puji Rasul ini bukan puji macam kita puji orang. Puji orang, kita puji dia ni bagus. Setiap tahun pergi haji. Pergi umrah setiap minggu. Setiap bulan. Setiap tahun pergi buat haji. Semua yang tak pernah tinggal Cuma dia ni kedekut saja sikit Tapi yang lain semua bagus tu puji manusia Tetapi memuji Rasul dengan berselawat Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina Muhammad Itu cara memuji Rasul ha, Itu makna kata memuji Nabi SAW Sebab itu dia suruh kita berselawat Kita memuji Dan Nabi SAW Dan bersabda Man salla alaiya maratan Sallallahu alaihi marah 10 marah Man sallallaya 10 marrah sallallahu alayhi 100 marrah wa man sallallaya 100 marrah sallallahu alayhi 1000 wa man sallallaya 1000 marrah faqad haramallahu alayhi anna maknanya ringkas sesiapa berselawat pada nabi sekali aja Allah akan mengampunkan dosa 10 kali dan 10 kali dia berselawat Allah ampun dosa dia kali Seratus kali dia berselawat, Allah akan ampun dosa dia seribu kali. Seribu kali dia berselawat, Allah akan mengharamkan tubuh badannya ditilat oleh api neraka. Kalau kita tengok daripada sini, maknanya cukup besar ganjaran bagi hamba, bagi umat, memuji kebesaran Nabi SAW. Mempunyai, memuji keagungan Rasulullah SAW. Yang ketiga, Birrul <coughs> Walidain apa nama dia panggil beradab dengan kedua ibu bapa tak ada mak tak ada kita tak ada ayah tak ada kita tapi lah ni ramai yang ayahnya confuse zaman lah ayah siapa ayahnya tak tahu lupa adik anak-anak siapa anak-anak orang lah An mak tu memang anak dia lah sebab dia yang beranak ayahnya siapa ayahnya tidak pasti bercampur-campur tidak tahu ayahnya bangla belum pasti burma belum pasti melayu belum pasti Indonesia, belum pasti siapa bapaknya tidak tahu, ini semua bercampur-campur, macam tu juga, tapi ibu tetap ada, tetap dia nak nak mai maikok mana Bukan nak ayam, ayam boleh buat menetak keluar, betul tak proses buat, apa, apa nama letak, bagi panas, lama-lama keluar lah, ada. dia tak boleh, orang dia kena ada sebab itu biru walidah ini adab dengan kedua ibu bapak yang pertama Allah sebut dalam Quran وَقَدَّرَ رَبُّكَ أَلاَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Allah memfardukan kepada manusia yang pertama menyembah Allah, yang kedua melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Allah sebut lagi dalam surah yang sama Al Isra fala taqul lahumu uff wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima jangan kamu kata uh oh. nak kata uh oh, pun tak boleh bagaimana nak tolak bapak kita bagaimana nak sepak anak bapak kita <tuh> nampak tak sekalipun bapak kita tu orang jahat bapak kita jamun lagi tak tak ndaklah kita ni polis pergi terajang bapak kita hang diharam makan pesaka bapak hang. Betul, kena jaga tu. Hang kira anak derhaka. Walaupun pak jahat. Tak boleh. Orang lain buat tak apa. Kalau ikut dalam syariat, apabila kita menjadi hakim, kita hakim ni. Mati. Hakim. Bapak kita terlibat dengan kes pembunuhan. Nampak tak? Yang terlibat kes bunuh tu bapak kita sendiri. Kita ni hakim. Sampai hari nak jatuh hukuman, kita yang menjatuh hukuman. Kamu diharam makan harta bapak kamu. Bapa saya buat salah, saya hakim walaupun hang hakim, hang kena bagi orang lain. Orang lain saja yang boleh menjatuhkan hukuman terhadap bapa hang. Walaupun dia tu jahat, walaupun dia kes dia bunuh. Tapi hang tidak boleh menjatuhkan hukum bunuh ke atas bapa hang. Kalau hang jatuh, hang tak boleh makan pusaka harta bapa bapa hang. Bapa hang meninggal harta yang banyak hang tak boleh ambil. Haram anak yang melakukan sebegitu terhadap bapaknya. Suara, angkat suara tak boleh jauh sekali nak menengking jauh sekali nak mengatakan menghina kedua ibu bapa. penghinaan terhadap kedua ibu bapa mengharamkan, Allah mengharamkan kita supaya mengambil menerima pesaka, penghinaan zina, contoh tuduh bapak zina. walaupun bapak kita pernah zina, jangan tuduh walaupun mak kita pernah kangkang ke orang, jangan tuduh kerana dia ibu kita tidak ada mulia selepas ibu kita kecuali Allah dan Rasul tidak ada yang lebih mulia selepas ibu kita kecuali Allah dan Rasul saja. Huduh huduh tapi dia ibu kita. Tidak ada dia, tidak ada kita. Saya ingat malam kedua tahun 89, malam kedua saya kahwin duduk di Mekah, malam kedua lah. Saya pergi tahu kepada isteri saya, nak bagi tahu siap-siap, nak bagi tahu lagi. Saya ni mak satu, abang ni mak satu saja kata. Isteri abang boleh cari bila-bila masa. Terdengar? Huduh-huduh abang ni laku lagi oh, masa satu, Lah apa laku lagi, tambah masa satu muda dah kah. 26 tahun. Mak satu, ayah satu. Kalau ayah menikah lain, dapat mak. Bukan mak betul, mak tiri. Makcik, mak tiri. Kalau menikah lain, dapat ayah baru. Bukan ayah kandung, betul tak? Ayah tiri. Biasalah tu, fitrah. Kalau nak kahwin lain. Tapi awal-awal lagi dah beritahu, mak satu. Base apa bagi tahu nak minta jangan buat lebih lah kak mak saya. Kalau buat lebih kurang mak saya, saya tetap mentaati mak saya. Kalau mak saya kata cerai, saya cerai. Kalau mak saya kata nikah lain, saya tetap nikah. Sebab mentaati ibu. Tak kira ada mak, ham nikah lain, aku tak mau bini hang. Tapi hang jangan cerai. Ham nikah lain, aku dah nak menantu baru. Kita akan bernikah, mentaati ibu. Taat. Sebab tu orang yang dah mak dah mati habislah peluang mereka. Kita ni doalah bagi mak panjang umur sebab peluang kita masih ada. Apabila ibu kita minta sesuatu, kita kena tunai hajat sekadar mampu. Ibu minta cerai, jangan cerai. Kan? Itu perbuatan yang tidak baik kecuali sebab-sebab yang munasabah yang tak dapat pisahkan. Tapi kalau ibu minta kita kawin lain cepat-cepat, kan itu mentaati isteri kita pengenalah faham. Menta'ati ibu adalah tempat dia syurga. Oh, awas lagi sahabat. Tahun 89 sampai keluar. Pesan dah maka dah. Kalau ada tak kena raga. Kalau apa yang tak kena, beritahu. Tapi jangan sampai cerca mak kita. Jangan sampai caci mak kita. Jangan sampai ini. Pasal kalau hampa dah caci mak aku, berarti hampa caci aku. Kalau hina mak kita, berarti menghina kita. Daripada mana kita keluar. Betul tak? Daripada mana kita keluar. Sebab itu, menatang dia tak upah kacau. Sebab yang pertama, dia tak ada akal. Hina mak dia, dia tak marah. Yang kedua, dia kadang-kadang, dia keluar daripada telok. Macam ayam tu. Dia keluar daripada telok, dia tak tahu mak dia seperti sepeda pun. Zerhak. Dia, dia tak tahu mak dia tahu. Macam kura-kura. Itu -kura. so, dia keluar daripada telok. Kura-kura penyu, dia keluar daripada telok. Jadi, daripada telok tu, dia tak tahu mak dia siapa yang sebenar. Kita nak keluar daripada perut mak. Mak kita belah. Wa Allah kebutuhan Quran. Boleh berpisah dengan mak tapi selepas 2 tahun pisah apa pisah susu yang dia panggil dalam bahasa kampung lah tek tu tak makan susu mak selepas 2 tahun pasal apa pasal ada adik kalau tak ada adik hal sapu selapesar pun kalau ada adik tak boleh adik nak makan pula mana boleh handuk tekam seorang hang 2 ya. tahun tu cukup azam ibu yang menyusukan anak dalam tempoh 2 tahun cukup azam tidur tak sempurna makan minum tak sempurna betul tak Pakai pun tak sempurna. Dah pakai elok. Hmm, anak nak ambil sub-tech kena selok pula. Gaya nak terlelap, anak nangis. Betul tak? Gaya nak terlelap, nak kena anak nak basuh berak pula. Kencing pula dah baby ni. Gaya nak terlelap, kena bagi susu. Tak akan sempurna dalam tempoh dua tahun. Sebab apabila Nabi sahabat tanya, antara ibu dengan ayah ni siapa, Maka dengan mudah Nabi menjawab, yang pertama ibu, yang kedua ibu, yang ketiga ibu, yang keempat baru ayah. Ada aduk yang keempat dah. Pasal apa ibu? Yang pertama, ibu ni mengandung sembilan bulan, dia lah mengandung. Orang mengandung ni kita fahamlah, muntah sana, muntah sini, penin sana, penin sini. Mengidam sana, mengadam sini, nak makan. Lepas tak tahu kata benda datang apa, semua dia nak makan. Dia tengok pucuk getah, benda teringin. Orang mengidam ni kadang-kadang dia tengok pucuk getah, benda Tak ada bawa ulam ke pucuk tu. ha nak pergi getah dalam perut, nampak silam. Susah hidup mereka, puan. Kita je orang lelaki kita tak pernah merasai. Kalau dia kata, aku perbiasa tahu cara mengandung, eh? mohong. Bila mengandung, bila. kan kalau orang lelaki sebab benda ni amalan ni Allah bagi pada orang perempuan saja sampai sayyidatina maryam sendiri pun mempunyai masalah yang sama yang dikatakan apa mengidam tu perut tu tu mahu tu mengandung lepas mengandung beranak betul tak mana ada orang mengandung tak beranak waktu nak bersalin tu kita tak tahu betapa asapnya wanita apa dia pertaruhan dia nyawa betul tak pertaruhannya nyawa kalau kita tanya dia nak ambil yang mana ni dia akan jawab ambil anak biar dia mati tak apa Tanyalah mana-mana ibu. Saya dok test. Saya raja tanya. Saya raja sembang. Tanyalah raja puan-puan. Nak tahu. Hampar ni waktu mengandung Waktu nak beranak tu. Kalau ada pertaruhan nak pilih yang mana. Nak pilih hampar hidup kan nak pilih anak? Sanggup pilih anak. Saya tahu awak tak pilih hampar hidup. Kalau hampar hidup boleh beranak lain. Tentang tak? Kasihnya kepada anak yang dia dok mengandung 9 bulan. 13 bulan sampai terakhir. Selepas beranak tu legalah sat lepas tu azab yang kata 2 tahun tu betul tak mengandung 9 bulan beranak tu hak beranak tu 2 minit 5 minit tapi sakit dia macam 9 bulan tu azab dia sama dengan hak 2 tahun tu Nak bagi susulah sebab tu nabi suruh taat kepada kedua ibu bapa taat yang sebenar-benar kecuali apabila mak bapak kita suruh kita durhaka kepada Allah saja hang jangan sembahyang hak tu takdilah hang jangan puasa tu tak boleh hang sampai ke Mekah Tu pun boleh lagi kau kata jangan pergi Mekah lagi. Ada sebab. Pasal apa mak. Mak berasa tak mau pergi sampai ke Mekah lagi tau ni mak tak apa, -apa sihat. Jangan pi. Jangan pi kecuali mak kita tu akan kelin tak tertalailah. Mak kita jenis memang cemburu takut kita pi buat bini, dia kadang-kadang ada -kadang, mak depa jenis tu pun ada juga. Dia takut kita buat bini, dakah. Buat bini kita pi ke Mekah, dia pun buat alasan salah, kok no, kok ni, kok no, kok ni pada anak lebih banyak lagi. Tapi kalau dengan tidak ada alasan yang kukuh, jangan pi. Tunggu mak itu lebih besar daripada pahala mengerjakan ibadat haji. Walaupun ibadat haji merupakan ruknun min arkan di Islam. Sampai ke tahap itu. Mencercah kedua ibu bapa hukumnya durhaka yang tidak diampun oleh Allah SWT kecuali selepas bapak itu mengampunkan. Tetapi kalau ibu bapa itu tidak mengampunkan, Allah Subhanahu SWT Allah tidak akan mengampunkan dosa mana-mana makhluk. Lebih-lebih lagi, anak yang terlibat kesalahannya dengan kedua ibu bapa. Sebab tu dengan yang buat mak ayah ni pada saya lebih baik diam. Puji mak, tunjuk sifat kasih kepada mak, tanya kepada mak lebih baik daripada kita angkat suara depannya. Tambah-tambah mak yang dah tua. Macam mak saya, 70. Dah tua dah. Nak heran apa anak-anak? Dia nak heran apa dengan anak dia? Dia beranak keluar daripada perut. Betul tak? Dan kita pun katakan dia. Mak jangan duk peduli anak-anak. Mak yang beranak. Mak yang bela dia pun. Mak jangan duk kira pangkat besar mana pun. Mak nak tampak, mak buah nampak pergi. Ha? Buah penampak pergi. Puah hati mak. Takkan dia buah penampak kot. Anak dia tua kan? Tapi tu dia nak buah penampak, buah pergi. Puah hati dia. Ayah pun sama. Cerita bagaimana seorang lelaki di Mekah saya nak cerita ni. Ayah dia tu jenis... Kazam. Kazam ni manusia tinggi dua kaki lah. Ya. Kazam. Dia bukan hak jadi orang timun tu. Orang timun tu tak ada kaki, tak ada tangan. Hak ni ada kaki, ada tangan. Tapi kecil. Tamsang. Anak dia badan besar. Tinggi. Entah macam mana. Tak tahu anak dia buat apa. Tak tahu dia nak marah. Dia kata dia nak tibai anak dia. Dia nak tibai anak dia juga dengan rotan. Bagi puas hati dia. Orang beritahu ke anak dia. Anak dia duduk fikir, ayah aku ni halus. Nak tiba macam mana. Dia balik-balik, ayah dia memang nak tiba dia. Ayah dia tua dah lah. Dia apa boleh anak dah lah. Tapi yang kata anak yang taat, ni, dia kata ayah nak tiba nanti sak. Dia pergi cari meja. Letak tu, pergi tinggi, dia ambil ayah dia letak tu. Letak atas meja, bagi rotan. Tahan belakang. Tiba lah sampai puas hati ayah. Pukullah sampai puas hati ayah. Cerita tu masuk dalam... ...sejarah-sejarah cerita... ...sejarah orang kata cerita-cerita... ...kepada pelajar-pelajar, nah, ...tak masuk dalam sirahlah cerita ni kan... ...masuk dalam bukan masuk dalam buku sirah... ...masuk dalam buku cerita-cerita... ...bahan bacaan kanak-kanak... ...bahan bacaan orang-orang ni lah... ...bagaimana nak menceritakan... ...seorang anak yang mentaati... ...ayah dan ibunya... ...hanya ingin memukul anak tersebut... ...anak itu sanggup mengangkat... ...dolayah letak atas meja buka baju tahan belakang suruh pula ayah tibailah puas hati ayah ayah akan tengok saya saya akan taat kepada ayah kalau saya mati pun puas hati mati kerana saya mentaati kepada ayah anak kita pegang rotan piung lari betul kita, kita pegang rotan lari apa salahnya tunggu sat ayah tibailah betul tak baik kita dulu kita lari lah ayah pegang rotan lari ayah kita dia tibai hantam sungguh, tu tak tahan doh Otam lagi, otam berdidik, sudahlah. Jangan tibai sampai lupa. Ini tebaik, tibai dah tengok belakang tu, calang habis dah hantam lagi. Itu yang jadi masalah tu. Tarbiah tu. Tapi anak ni kena tibai. Tak tibai tak boleh. Kena pukul sekali-sekala, kena pukul juga. <tuh> jadi, itu menghormati kedua ibu bapa Dan banyak lagi insyaAllah kalau banyak umat kita sama lagi. Ubatuluri lega noh saya ka subscribe itu ialah akuu qaulihaza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa billahi tawfik alfatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim rahim alhamdulillah ar rahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in Sayyidina Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka radaaka al-jannah wa na'uzubika min sakhatika wa nara Allahumma inna ka'afuun karimun tuhibbul afwa fa'afu anna wa'an walidina walijamil muslimina wal muslimati birahmatika ya arhamarrahimin